Belșugul și bucuria Unii om îi plăcea atât de mult vorbirea aleasă, încât voia ca orice lucru, chiar o nenorocire, să-i fie spusă cu cuvinte frumoase. Într-o zi, cineva îi aduse un cățel cu o înfățișare atât de jalnică, cu un păr cârlionțat și mare ce cădea de pe el ca niște zdrențe, încât omul nostru îl boteză cu numele de belșug. Nu trecu mult și de la asta și soția îi născu un fiu. Tocmai când omul nostru era în culmea fericirii, medicii îi preziseră că, după toate aparențele, copilul nu va avea viață lungă. Omul nostru îl botezase pe copil cu numele de bucurie. De atunci încolo, oricine trecea pe lângă casa aceea auzea în curte doar... Strigă de, de belșug și bucurie de dimineață până seară. În ajunul anului nou, în casă, se spuneau rugăciuni. Invitații, rudele, toți cântau împreună cu preotul, rugându-se ca în anul ce vine să aibă parte de belșug și bucurie. Cum se făcu, tocmai în acel moment, câinele pătrunse pe neașteptate în încăpere. Aceasta era o mare necuvință, căci animalele n-au voie să respire același aer cu oamenii în timpul rugăciunii. Stăpânul casei, văzând câinele, începu să strige mânios. Ieși afară, belșugule! Dați afară din casă, belșugul!" Lumea asculta nelumerită, înlemnită, până și preotul se opri din cântat, gândindu-se. Ce oameni mă cheamă să mă rog pentru belșugul casei lor, iar pe de altă parte ei înșiși vor să îl dea afară. Nu mai am ce căuta aici. Plecă urmat de ceilalți mâsafiri. Iată un om care și-a gonit singur belșugul din casă, spunea de atunci lumea. Nu trecu mult și copilul se îmbolnăvi. Nici n-a pucat tatăl său să cheme un doctor că își dădu sufletul. În culmea disperării, tatăl bocea smulgându-și părul din cap și strigând, «Bucuria mea! Bucuria mea!» Iar lumea, care-l auzea, nici nu zicea că e un tată care își plânge copilul. Îl lua drept un om care și-a pierdut mințile, un biet nebun.